«Чорнозем, а не сірозем. Чорна естетика хліборобства. Рахманні чорнозами, чорна рілля і зорана. І стан елан, як стан золотопоясний». Скільки років бився Трухименко, щоб перевести район на безплужний обробіток землі? Район звали «Сірим». Сусіди орали свої поля ще глибше, ще затятіше, вивертали скиби ще могутніші, ніж завжди. Ось ми тобі покажемо, ось виставимо тебе на глум з твоїми осіромашеними полями. Трохименко не здавався. Заздрісники казали, це його вчений Сміян тримає, а у того брату Києві всі ж знають. Ох, брате, мій брате. В с кумулитописи значится. А в лето 6570 1193-го, Ростислав Рюрикович, улюбив речих, вздумав с ними и ехав словом от Чернобыля к Торцке в Борзе. А кто знавит них киевских князеву, Є хасловом понад Десною, Дніпромі, Прип'яттю, до Димера і до Чорнобиля в ніч з п'ятниці 28 на суботу 29 квітня 1986 року. Може і брат мій був на полюванні тої ночі, коли розверзлося бетонне нутровище четвертого реактора Чорнобильської атомної електростанції, і народжений нею криваво-чорний апокаліптичний плід – Закружляв довкола планети, розсіваючи тисячолітню радіоактивну смерть на поля і ліси України, Білорусії і Росії, на приполярну тундру Швеції і Норвегії, на людей Арктики, на загублені в океанах безіменні острови, з'єднуючи радіоактивний попіл Чорнобиля з попелом Бікіні, Аніветока і Мурароу. Де був тої ночі мій брат, хто з наших можновладців гнав тоді звірів у лісах, що тягнуться від Києва до Чорнобиля? Вони ж усі так вподобали криваві розваги з беззахисними тваринами. Не встигли постріляти на війні, надолужували про гайне тепер. Звірі не відстрілюються і мовчать, нікого не видадуть, де, коли, хто. Брат не озивався, а всі вони там у Києві були страшенно заклопотані ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи. Хоч коли б мали порядність, повинні були вже наступного дня після вибуху реактора подати у відставку, а не зганяти киян на першотравневу демонстрацію і стояти на трибуні, надимаючи морди і поваждівськи здіймаючи правиці. «Та де ж тепер знайдеш порядність?» Її навіки приспали сини робітників і селян, доскочивши до влади, дорвавшись до громадського пирога і розставивши лікті на весь стіл, щоб не підпустити нікого більше. Може, подали у відставку після 20-го з'їзду партії ті, хто підписував смертні вироки мільйонам невинних людей? Де там? Тим самим чорнилом вони підписували тепер постанови про реабілітацію. Може, відмовився від своєї посади голова Київської міськради після трагедії на Коренівці? Ні, йому дали спокійно померти на бойовому посту, і на його могилі спорудили мармуровий пам'ятник. Може, заявив про невідповідність посаді президент Академії наук України після пожежі в академічній бібліотеці, коли загинуло сотні тисяч унікальних книжок «Багатовіковий інтелектуальний набуток українського народу». А що цінніше для країни зрілого соціалізму – президент чи якісь там книжки? Президента зберегли і присвоїли йому звання Героя соціалістичної праці. Я ждав дав Маркової відставки, і наївність моя не мала меж. Восени брат подав про себе звістку, та тільки зовсім не таку, яку я сподівався. Газети опублікували постанову про призначення. «Сироти?» Першим Марковим заступником. У Марка вже було два перших заступники – сміх і гріх. Здавалося б, дитина зрозуміє, що першим може бути тільки один, далі йдуть другий, третій і так далі, але царство масок не визнавало здорового глузду. І ось тепер вершина безглуздя – третій, перший заступник».